Uh, o fică a văzut-o pe maica să acum taie cârnațul când îi pune la frit Și vedea că măsoară cu trei degete, pune pe cârnaț și îl taie Și tot așa măsoară și întreabă pe mama Auzi, de ce faci lucrul acesta? De ce tai la această dimensiune? Ea a zis, nu știu, uh, am văzut că mama mea a făcut lucrul acesta Și uh, am învățat de la ea și așa fac și eu Uh, pentru că bunica trăia, uh, această tânără s-a dus în sat la bunica și a întrebat-o Auzi bunica, am văzut că mama măsoară cu trei degete cârnațul și îl taie Și ea a zis că a văzut la tine lucrul acesta De ce faceți lucrul acesta? Este o măsură, este ceva de înțeles la care bunica a spus Eu am văzut pe mama mea că face la fel și, și eu de atunci fac tot la fel. Dar atunci uh, fetița a zis, mami, eu am văzut că alții pune cărnați întreg și îl fri. Și pe urmă îl taie fiecare după nevoile lui. Apoi fiecare face cum știi, dar eu așa știu. Frații <rători> mei, referitor la botez, în lumea creștină sunt unele tradiții care se practică și dacă întreb pe oameni de ce fac lucrul acesta, ei spun înaintașii noștri au făcut lucrul acesta. Dar noi ca și creștini avem o carte care cuprinde toate instrucțiunile și răspunde la toate întrebările de ce facem ceea ce facem. Și aș vrea în această dimineață, referitor la botez, să aflăm de ce creștinii se botează în apă. Care este înțelesul acestui lucru? Botezul prin scufundare în apă identifică pe omul matur care crede în Dumnezeu ca și creștin. Așa cum... Un material format din mai multe culori într-o combinație specifică reprezintă steagul unei țări. Așa cum o haină militară purtată de o persoană îl identifică ca fiind militar. Exact așa cum evreii pe vremuri se tăiau în prejur și aceasta îi identifica că sunt evrei. Astăzi, oamenii maturi care cred în Dumnezeu se identifică ca fiind creștini prin botezul în apă. Lucrul acesta este foarte important. Pentru noi să înțelegem nu numai aspectul exterior al acestei lucrări, ci să pătrundem mai adânc și să înțelegem că botezul în apă este o formă exterioară a ceea ce se întâmplă în interior. Și aș vrea în această dimineață să înțelegeți de ce acești zece tineri și doi oameni mai în vârstă au decis să intre în apa botezului și să facă această lucrare. Primul lucru care aș vrea să-l clarific și prima întrebare la care vreau să răspund este un termen pe care în ziua de astăzi care în ziua de astăzi produce multă zarvă în ceea ce privește botezul și anume este biblic botezul bebelușilor ne întrebăm în jurul nostru sunt mulți care se numesc creștini și care în momentul în care au un bebeluș Familie tânără, care are bebeluși, ei vin și botează acești copii. Haideți să vedem dacă într-adevăr este o tradiție, este ceva uman sau este o învățătură biblică. Cuvântul lui Dumnezeu, și aș vrea să luăm pe Iisus Hristos ca exemplu, ca să înțelegem în contextul acesta, ce trebuie să facem. Evanghelistul Luca vorbește despre Isus Hristos în capitolul 2 și spune că Iisus Hristos la vârsta de 8 zile a fost dus în templu și a fost închinat Domnului. A fost trăiat în prejur ca evreu. Așa spunea legea lui Moise. Apoi tot Luca ne spune în versetul următor, versetul 34, că la, la vârsta de 30 de zile, după legea lui Moise, perioada de curăție a Mamei lui Isus Hristos, a Mariei, din nou pruncul Iisus a fost dus în templu pentru a fi înfățișat înaintea Domnului, pentru ca preotul să se roage pentru el. Și aici Luca descrie evenimentul acesta mai detaliat. și ne spune despre preotul Simeon, care a fost înștiințat de Dumnezeu că îl va vedea mântuirea lui Israel cu ochii lui. Și când Isus Hristos și părinții lui l-au adus în templu la 30 de zile, Preotul Simion, fără să fie anunțat de părinții lui Iisus Hristos, a fost trimis de Duhul Sfânt în templu. A luat copilul în brață și așa cum spune Luca în capitolul 2, l-a binecuvântat, nu l-a botezat. La vârsta de 30 de ani, îl vedem pe Iisus Hristos de bună voie, matur fiind, când Ioan Botezătorul a început să boteze în râul Iordan, cei care cred în Dumnezeu spre iertarea păcatelor și pocăință, Iisus Hristos s-a pus în rând cu ceilalți oameni adulți, avea 30 de ani. Și când a ajuns la Ioan, Ioan când l-a văzut, i-a zis, eu ar trebui să fiu botezat de tine. A încercat să-L oprească, dar Isus Hristos a răspuns cât se poate de clar. Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Vedem prin aceasta, Isus Hristos, după mine, n-avea nevoie de botezul în apă. Pentru că era trimisul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Dar El a făcut această lucrare ca să rămână pentru toate generațiile un exemplu clar. Că botezul în apă se face atunci când ești matur, când poți mărturisi credința ta în Dumnezeu. Da, da, da. Vedem apoi că ucenicii lui Iisus Hristos au botezat mai mulți decât a botezat Ioan Botezătorul. Toți pe cei pe care i-a botezat au fost oameni maturi, care au mărturisit credința lor în mod personal în Dumnezeu. Apoi în faptele apostolilor, nu avem timp să trecem și să analizăm fiecare caz, dar sunt nouă cazuri de botez în apă. În fiecare caz în parte, cei care au fost botezați au fost oameni maturi nu găsim în Biblie nici un exemplu ca copiii mici să fie botezați. Iisus Hristos, în Marcu, în capitolul 10, ni se spune că oamenii au adus copiii la El. Dacă ar fi și astăzi în mijlocul nostru, și noi am duce copiii la Iisus Hristos. Și Marcu ne spune... Că Iisus Hristos a luat copiii în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Nu i-a botezat. Stimați creștini, în această dimineață, aș vrea să înțelegeți răspunsul clar și biblic la această întrebare. Este botezul copiilor mici biblic, Biblia nu menționează în niciun verset biblic că botezul în apă se administrează copiilor mici. Că altcineva trebuie să mărturisească credința. De aceea, noi credem că este foarte important ca toți aceia care se numesc creștini să practice în momentul în care li se vestește Evanghelia, în momentul în care ei cred în Evanghelia lui Dumnezeu și în Isus Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu, să decidă în mod personal, nu alții pentru ei, ci ei personal, să mărturisească credința lor în Isus Hristos, în apa botezului. A doua întrebare la care vreau să răspund este, care este condiția unui botez în apă autentic și biblic? Pentru că s-ar putea întâmpla, așa cum în lucrarea de pastorație de peste 30 de ani, am avut ocazia să văd oameni care au venit să facă botezul în apă ca să se poată însura sau mărita. Au venit oameni care să facă botezul în apă ca să facă pe placul părinților. Au venit oameni să facă botezul în apă pentru că prietenilor au făcut lucrul acesta. Noi suntem interesați să vedem care este condiția importantă în realizarea unui botez în apă autentic Biblic. Și în sensul acesta aș vrea să dau citire a două versete din Evanghelia lui Marcu, capitolul 16, versetul 15 și 16. Este ceea ce Iisus Hristos a spus ucenicilor după înviere. Este un mesaj pe care Iisus Hristos printre ultimile mesaje pe care l-a lăsat ucenicilor și apoi celor ce vor crede în el, este un cuvânt pe care noi trebuie să-l considerăm real și puternic pentru viețile noastre. Isus a poruncit ucenicilor lui, a poruncit, rețineți lucrul acesta, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Este foarte clar că botezul este o poruncă din partea lui Dumnezeu. Este o poruncă pentru fiecare om din lumea aceasta. Mergeți în toată lumea. România este inclusă aici. Românii sunt incluși aici. Apoi în faptele apostolilor, în capitolul 2, versetul 38, îl găsim pe Petru asaltat de peste 3.000 de oameni care au fost provocați de predica pe care au ținut-o în ziua Rusaleilor, au fost și în inimă și au venit oamenii cete după cete și l-au întrebat Acum ce să facem? Am crezut ceea ce tu ai propovăduit. Ce să facem? Petru a răspuns clar, fără nicio încurcătură Pocăiți-vă, le-a zis Petru și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dragii mei, este foarte clar condiția ca intrarea în apă și ieșirea din apă să aibă valabilitatea botezului în apă poruncit de Isus Hristos este credința și răspunsul la această credință, pocăința. Trebuie ca cei care se botează în apă să fie auzit Evanghelia, să răspundă cu credință la Evanghelie, să creadă cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris în Biblie și apoi credința să fie însoțită de faptă, de trăire. Să se pocăiască. Pocăința înseamnă a nu mai fugi de Dumnezeu, a nu mai te scunde de Dumnezeu, ci a te apropia de Dumnezeu, a intra în lumina cuvântului lui Dumnezeu, a schimba stilul de viață, a schimba modul de gândire, a schimba sistemul de valori care a guvernat în viața ta. Și când lucrul acesta se întâmplă, tu ai tot curajul să vii și să mărturisești public credința ta în Isus Hristos. Și apoi faptul că tu ai început să te lași de păcatele tale și vrei să asculți de Dumnezeu. În Statele Unite, la firma Ford, o cunoașteți, ați auzit de ea, un om... Un meseriaș foarte bun s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit și a făcut botezul în apă. Și după ce a făcut botezul în apă, în ziua următoare s-a dus la servici. Și a fost ceva nemaipomenit pentru șeful de atelier. Pentru că omul acesta a chemat câțiva colegi să-l ajute să aducă înapoi sculele pe care le-a furat, materialele pe care le-a furat, le-a pus pe masă și i-a spus șefului lui. Domnule, ieri m-am botezat în apă. De astăzi vreau să trăiesc un alt stil de viață. Și eu am înțeles că Pocăința nu este doar să nu mai faci rău ce ai făcut, ci este mai mult dacă poți să repari răul pe care l-ai făcut. Repară-l. Așa că sunt mustrat în conștiința mea pentru ceea ce am făcut și am adus tot ceea ce am luat din întreprindere. Șeful a rămas cu gura căscată a fost atât de impresionat încât l-a sunat pe patronul firmei, pe domnul Ford, și i-a spus ce s-a întâmplat. La care patronul firmei a fost cutremurat și s-a adresat managerilor lui și a spus, Domnilor, ce putem să facem ca toți oamenii din Detroit, să se boteze. Fiecare patron cred că ar fi binecuvântat de Domnul să aibă asemenea oameni. Credem că Dumnezeu este Cel care va lucra la inimile celor care au decis să se boteze. Formulele pe care ei le vor declara, cuvintele pe care le vor spune să nu fie doar de exterior, ci să fie Profund, ancorate în sufletul lor și în duhul lor, să exprime o trăire interioară, o credință fermă în Dumnezeu și o păcăință autentică. A treia întrebare, care este semnificația botezului în apă? Dacă tot facem această lucrare, dacă vrem să o facem, din punct de vedere biblic, dacă înțelegem că condiția botezului în apă este credința și pocăința. Și aș vrea să vă spun, pocăința nu este un act. Că sunt foarte mulți creștini care spun, m-am pocăit acum 20 de ani. Dacă numai acu' 20 de ani te-ai pocăit, ar trebui să te pocăiești și astăzi, că în 20 de ani ai făcut o grămadă de păcate. Noi trebuie să ne pocăim în fiecare zi. Am fost foarte atent la postul Radio Ortodox Trinitas. Mă uit foarte des la acest post. Și rămân mirat. Pentru că ceea ce eu cunoșteam despre ortodox, era că ei nu sunt atât de mult ancorați în Biblie, că au anumite cărți colaterale Bibliei. Dar m-am înșelat. Am văzut acolo profesori universitari, preoți, oameni care studiază Biblia, oameni care vorbesc de, despre pocăință în mod curent. Și în ziua de astăzi, oamenii parcă se sperie, ei zic că numai în bisericile neoprotestante se vorbește de așa ceva. Fiecare creștin a auzit mesajul pocăinței. Ortodoxi, reformați, catolici, se propovăduiește pocăința în numele Lui Iisus Hristos. Atunci când te botezi, devii creștin, nu penticostal, nu carismatic, nu baptist, nu ortodox, în religie te-ai născut și le explicam celor candidaților care vin din familii altele decât neoprotestante și am zis, prin botezul în apă, din punct de vedere biblic, nu te afiliezi unei denominații. Biserica noastră este interconfesională. Aici... Orice creștin, noi suntem creștini care ne ghidăm după Biblie, nu avem tradiții. Tradiția noastră este scrisă aici, în Biblie. Și ori de câte ori facem un pas lateral față de Biblie, ne corectăm. Și eu am curajul să spun aici public și o spun de multe ori. Dacă vedeți ceva că se întâmplă aici, în locul acesta, care nu este biblic, veniți și spuneți-mi. Sunt gata să mă schimb atunci când veți dovedi cu Biblia că nu este adevărat ce spun sau ce facem aici. Așa că cei care veniți din familii de ortodoxi, catolici, reformați, fiți liniștiți. Noi nu vă îndoctrinăm cei din familia dumneavoastră într-o doctrină. Și noi predicăm Evanghelia așa cum este scrisă. Și toată Evanghelia, nu numai o parte din Evanghelie, nu numai botezul în apă, ci și botezul cu Duhul Sfânt. Nu numai botezul cu Duhul Sfânt, ci și darurile Duhului Sfânt. Nu numai darurile Duhului Sfânt, ci și lupta spirituală. Toate acestea sunt cuprinse în Biblie. Care este semnificația și înțelesul Botezului în apă. Voi folosi patru tablouri pe care apostolul Pavel și Petru ni le prezintă pentru a înțelege semnificația botezului în apă. Primul tablou este Potopul și Corabia lui Noi. În 1 Petru, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și spune capitolul 3, versetul 20 și 21. În zilele lui Noe când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și-anume opt, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și-anume botezul, care nu este o curăție de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat, înaintea Lui Dumnezeu prin învierea Lui Iisus Hristos. Aceast, acest tablou ne scoate în evidență câteva semnificații ale botezului care a fost asemănat cu potopul și cu corabia Lui Noe. Primul lucru, cei care au intrat în corabia Lui Noe au crezut ceea ce a spus Dumnezeu. Oamenii din vremea respectivă își băteau joc de ei. Ce vorbiți voi de ploaie? Ce vorbiți voi de potop? N-a fost niciodată pe pământ așa ceva. Ei au crezut în Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru, ei au lăsat trecutul lor și au decis să intre în corabie ca să aibă un nou început, așa cum cei care se botează îngroapă trecutul lor și se ridică la o viață nouă în ascultare de Dumnezeu. Și apoi ei au realizat un început nou ascultând întru totul de Dumnezeu. Să vedem un alt tablou în 1 Corinteni, în capitolul 10, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici despre trecerea Mării Roșii de către poporul Israel care a ieșit din Egipt și se îndrepta spre Canaan, spre promisiunea lui Dumnezeu. Primul lucru care îl vedem în acest tablou este că poporul evreu, conduși de Moise, au crezut în ceea ce a spus Dumnezeu. Au ascultat de Dumnezeu și s-au pregătit să iasă afară din Egipt. Au părăsit Egiptul care reprezenta trecutul lor și s-au îndreptat spre Canaan, dar au trecut prin pustiu. Apoi, prin trecerea Mării Roșii, ei au părăsit Slavia. Și-au devenit oameni liberi și-au schimbat stăpânul. Stăpânul lor nu mai era faraon. Când au ajuns de dincolo de Marea Roșie, ei aveau un stăpân pe Dumnezeu, care le vorbea prin Moise. Atunci când te botezi în apă, trebuie să pui deoparte trecutul tău, trebuie să crezi că prin jertfa lui Isus Hristos păcatele tale sunt iertate. Trecutul tău este șters și tu te avân spre un viitor. Te așteaptă un viitor șonădejde, te așteaptă canaanul ceresc. Tu nu mai ești slav păcatului, patimilor și altor lucruri din viața ta trecută, ci ești om liber. Tu decizi asupra vieții tale. Stăpânul tău nu mai este Satan. Și este Dumnezeu. Tu te supui în mod liber planului și lui Dumnezeu. Apoi, aici, în 1 Corinteni, în capitolul 10, ni se spune că cei care n-au ascultat de Domnul au pierit în pustie. Frații mei, aș vrea să vin în această dimineață împotriva altei erezii, care spune că odată ce te-ai botezat, numele tău este scris în ceruri și nimeni și nimic nu poate interveni acolo. Așa este într-o parte, dar tu poți să te ștergi din cartea vieții lui Dumnezeu. Dacă nu trăiești viața după placul și voia lui Dumnezeu, după poruncile și legile pe care Dumnezeu le-a instituit în lumea aceasta, ustiul pe care îl așteaptă pe fiecare candidat de botez. Călătoria spre Canaan comportă, solicită ascultarea de Dumnezeu. Mă rog, Domnului, ca Domnul să vă dea puterea să nu pieriți pe cale, ci să vă bucurați încă o dată îmbrăcați în haine albe. Umblarea cu Dumnezeu este o luptă. Poporul Israel a trebuit să cucerească fiecare palmă de pământ prin luptă. Ei au cucerit, dar n-au luptat împotriva tuturor națiunilor care erau acolo. Și lucrul acesta i-a costat. Cineva a venit la mine după botez și a zis, frate, am probleme. Ok, care sunt problemele tale? Și mi-a vorbit despre problemele cu care se confruntă și am zis, tu trebuie să înțelegi că apa botezului nu te scapă de aceste lucruri. Există o formulă biblică prin care tu ești chemat dacă ai păcătuit să vii, să mărturisești păcatul tău, să te lași de păcatul tău, să lupți cu tine însuți. Și Domnul Asigură că va fi cu tine. În Matei, în capitolul 28, Iisus Hristos încheie prelegerea, ultima sa prelegere, înainte de înălțare și spune, eu voi fi cu voi în fiecare zi, haideți să ne ținem de mână de Dumnezeu. Noi singuri, prin puterile noastre, nu vom putea realiza, nu vom putea trece prin murdăria acestei lumi fără să ne pătăm. Dar cu Dumnezeu vom merge în victoria Lui și vom birui. Dumnezeu este de partea noastră. În Ioan, în capitolul 16, versetul 33, Iisus spune În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Că eu am biruit. Noi nu le spunem candidaților de botez. V-ați botezat, veți trăi în cer. Toate lucrurile vor merge așa după cum doriți. Noi suntem autentici și reali. Spunem ceea ce spune Iisus Hristos. În lume veți avea necazuri. Ca să puteți cuceri promisiunile lui Dumnezeu, trebuie să luptați. Și nu să dați cu pumni în vânt după rânduielile lui Dumnezeu. Trebuie să vă ancorați puternic în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere. Când rostești cuvântul lui Dumnezeu, peste copilul tău bolnav. El este însănătoșat. Când te rogi prin cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. Avem experiențe în această biserică. În ultimul timp, Dumnezeu accelerează. Am rămas mirat la sărbătoarea mulțumirii care am avut-o miercuri, când oamenii s-au ridicat, frații s-au ridicat și au zis, au vorbit despre binecuvântările lui Dumnezeu, despre intervențiile lui Dumnezeu. Al treilea tablou. Este în Colosenii, în capitolul 2, versetul 11 și 12. Și aceasta vorbește despre tăierea în prejur. Lucrarea care se administra copiilor de evrei. Apostolul Pavel spune în capitolul 2, versetul 11 și 12. În el, adică în Isus Hristos, ați fost tăiați în prejur. Nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu o tăiere împrejur a Lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea Lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Noi credem în puterea Lui Dumnezeu care l-a învia din mod. Apostolii s-au strâns la Ierusalim după ce neamurile s-au întors la Dumnezeu. S-au vrut să vadă, pentru că unii iudei îi forța să se taie în prejur Și decizia Consiliului de la Ierusalim. Faptele apostolilor capitolul 11 este că creștinii nu mai trebuie să se taie în prejur, ci creștinii trebuie să-l primească pe Isus Hristos în inima lor și tăierea în prejur este tăierea în prejur a inimii. Roman capitolul 2 versetul 29. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară ce iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Și tăierea în prejur este aceea a inimii în duh, nu în slova. mei, tăierea în prejur reprezenta dedicarea pentru Dumnezeu. Pentru toată viața. Nu mai puteai să schimbi acea decizie. Botezul în apă însemnează Dedicarea pentru Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu pentru toată viața. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze candidații de botez, ca decizia lor, mărturia lor și ceea ce ei vor rosti astăzi să fie nu pentru o vreme, ci pentru toată viața lor. Al patrulea tablou este descris în Romani, în capitolul 6, de la versetul 11 la 12. N-am timp să-l citesc, dar în acest tablou, apostolul Pavel ne spune că botezul în apă este în asemănare cu moartea și învierea lui Iisus Hristos. Este o mormentare și o sărbătoare de înviere. Noi înmormântăm păcatele noastre, pentru că ele sunt iertate prin puterea sângelui lui Isus Hristos. Noi răstignim firea noastră pământească, noi nu mai suntem robi păcatului, noi nu suntem siliți de poftele noastre, noi stăpânim poftele noastre, noi... Nu mai ascultăm de poftele păcatului, ci ascultăm de Dumnezeu. Și apoi învierea, ieșirea din apă, reprezintă, se identifică cu învierea lui Isus Hristos. E o viață nouă, o viață nouă în care satan nu mai este stăpânul tău, tu nu asculți de el. Păcatul nu te mai poate face rob. Tu poți decide dacă vrei să păcătuiești sau nu vrei să păcătuiești. Tu nu mai poți fi momit de diavolul, pentru că Duhul lui Dumnezeu te înștiințează. Apostolul Pavel, în Evrei, capitolul 9, ne spune Dacă sângele taurilor și ațapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, le curățește și le aduce curățirea trupului. Cu cât mai mult, sângele lui Isus Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dat pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Frații mei, noi avem Duhul lui Dumnezeu, care comunică, care vorbește, care ne face legătura cu Dumnezeu. Creștinii trebuie să vorbească cu Dumnezeu în mod direct. De la Iisus Hristos încoace, nu mai există intermediar între creștin și Dumnezeu. Creștinul are acces liber în prezența lui Dumnezeu. De aceea noi vorbim cu Dumnezeu. Dumnezeu ne înștiințează, Dumnezeu ne călăuzește, Duhul Sfânt este cel care ne mângâie, ne înștiințează, ne vorbește. Isus a spus: Eu mă înalț la cer, dar voi fi cu voi în fiecare zi. Aleluia! Stimați creștini, ne aflăm în fața unei realități care își are semnificația pentru cei care decid să facă lucrul acesta, pentru cei care mărturisesc credința lor în Dumnezeu, pentru cei care decid să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru că dacă nu credem și dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu, Isus Hristos a spus, vom fi osândiți. Vine o zi, vine o zi care va fi o mare sărbătoare, pentru cei care au făcut această lucrare. Vino zi pe care noi o așteptăm ca și creștini. Nu ne speriem de ea. Lumea vorbește, se sperie, încearcă să vină unul față de altul și să spună, 2012, este posibil să fie armachedonul. Ascultam ieri cum armatele și militare acestei lumi, generale acestei lumi, Deja polarizează lumea. Fraților, nu ne speriem de lucrul acesta. Creștinii au o speranță. Venirea a doua oară a lui Iisus Hristos va fi un eveniment prin care vom ajunge în Canaanul Ceresc. Se sfârșește pustia, se sfârșesc necazurile, se sfârșesc problemele și vom intra în promisiunea lui Dumnezeu, a cei care vor răbda până la sfârșit. În Apocalipsa, în capitolul 7, cuvântul Domnului spune După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să numere nimeni din orice neam și românii sunt acolo, din orice seminție și ardelenii sunt acolo, din orice norod, din orice limbă care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini și strigau cu glas tare. Nu numai așa cum strigăm noi când cântăm și lăudăm pe Domnul. Și ziceau, mântuirea! Este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie șamelului. Și s-a pus întrebarea, de unde vin aceștia îmbrăcați în haine albe? Vesetul 14 răspunde la această întrebare. Aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Lumea de astăzi are o șansă pe care noi trebuie să o propovăduim, pe care noi trebuie să vă spunem cât de clar posibil. Șansa de a spăla hainele murdare în sângele mielului și aceste haine, așa cum voi sunteți îmbrăcați în alb, să rămână curate trecând prin murdărie acestei lumi și prin puterea sângelui lui Iisus Hristos care spuneam înainte, ne, ne păzește inima și gândul în Isus Hristos. Noi creștini, de orice denominație, am prieteni în orice denominație, am avut oameni deosebiți, extraordinari, catolici, am rămas paf când am văzut cum se închină peste 70 de preoți botezați cu Duhul Sfânt. Am avut ocazia să discut cu ortodoxi veritabil. Am avut ocazia să-l invit pe Ioan Alexandru aici în Oradea, să mă duc cu el la universitate, să-l am în biserică, să vorbească în timpul comunismului. Am fost prieten apropiat cu Traian Dors. M-am rugat împreună cu el. Oamenii lui Dumnezeu am rămas... Mirat că am citit la chilia lui Daniel Sihastru că acest ortodox veritabil a vorbit în limbi. Frații mei, am pierdut tradiția oamenilor sfinți a lui Dumnezeu și le-am învăluit cu învățăturile noastre omenești. Haideți în această dimineață! Cei care n-ați făcut botezul, să înțelegeți că botezul este o poruncă a Lui Dumnezeu. Botezul, ca să fie autentic și biblic, trebuie să fie însoțit de credință și pocăință. Și că botezul nu vă mântuiește, ci va trebui să luptați pentru mântuirea voastră. Să intrați în mântuirea Lui Dumnezeu. Botezul este primul pas al ascultării de Dumnezeu. Aș vrea să vă lăsați provocați de Dumnezeu și în continuare să ascultați oamenii, aș vrea să-L invit pe TED, care își vrea să provoace audiența la o chemare, o provocare din partea lui Dumnezeu. Este important, frații mei, nu numai să ascultăm, ci să luăm o decizie. Am vorbit cu președintele, am făcut multe, a sunat de mult, în multe locuri. Directorul Proteției Copilului va veni la Sebiș mâine cu doi alți oameni. Și au venit miercuri, joi am primit un telefon, că dosarul nostru a fost redeschis. Dumnezeu a făcut o cale, am primit o veste bună, că nu a fost posibil asta. Dar continua să vă rugați pentru noi. Așteptăm să aduce copiii ăștia la biserică înainte de Crăciun. Thank you, Dan. Thank you. Amin. Așa că am vrea ca să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze încă câteva minute în cazul în care... Uh, Dumnezeu îți vorbește ție și știi că tu ești persoane Aș vrea să te ridici în picioare Noi credem că Dumnezeu poate să lucreze Și poate să facă imposibilul, amin? Dumnezeu mi-a vorbit că sunt persoane Care au o îngrijorare în inimă și eți deznădăjduiți te ruga rugat pentru o situație Și ai văzut că nu, nu, se, nu se schimbă absolut nimic Și te-ai rugat de un timp de această situație Și ai început să fii descurajat Și ai început să te gândești că poate nu are rost să mă rog Este cineva aici care este în situația asta Ai o descurajare în inimă Ești descurajat Te-ai rugat pentru ceva și nu ai văzut nimic întâmplându-se Este cineva Ești descurajat te pentru ceva și n-ai văzut nimic întâmplându-se încă. Îți vreau să-ți vorbească ție. Dumnezeu îți spune să, să rămâi tare, nemișcat, pentru că peste deal binecuvântarea te așteaptă. Binecuvântarea te așteaptă. Dumnezeu vrea să ia îngrijorarea aia, să nu o porți tu, pentru că n-ai fost creat să porți îngrijorarea aia, e prea grea pentru tine. N-ai fost creat să o porți, a fost Dumnezeu vrea să ia îngrijorarea de la tine astăzi și să-ți pui încrederea în El și vrea să-ți mărească credința, să continui să te rogi, să fii ca acea văduvă care a continuat să ceară până când a primit, pentru că binecuvântarea te așteaptă după de Aș vrea cei care stăți în jurul lor să îndretați mâinile spre ei, pentru că Dumnezeu vrea să atingă de ei. Așa să ne rugăm pentru eitate din ceruri. În această dimineață, ridicând se împriceau aceste persoane. Recunosc, Doamne, că au purtat o îngrijorare și, Doamne, e o îngrijorare care. Tu ai spus să nu ne îngrijorăm, ci să ne încredem în tine și aș vrea, Doamne, să le mărești credința lor, să-i ajut, Doamne, să, să reziste până la sfârșit, că peste deal le așteaptă binecuvântarea, să aibă răbdare până vor trece peste deal să nu se dea bătuți, să nu meargă doar, doar jumate din drum, să termine cursa care o ai, ai tu pentru ei, în numele lui Iisus Hristos Intervină, Doamne, tu și mă rog să le mărești credința. Până când tu îi vei trece peste deal Să vadă binecuvântarea în numele Lui Isus, Doamne, să mulțumesc că vor putea astăzi Să-și dea ție acea îngrijorare Așa dacă te-ai ridicat în picioare să-i dai Domnului spune Doamne, îți dau ție această îngrijorare Nu o să mai îngrijorez eu Și dă eu -o, o prin credință Lui astăzi dă eu o prin credință El spune, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre Toate poverile voastre Și El e credincios să le ia Trebuie să de fiecare persoană Mărește-le credința În numele Lui Isus Hristos Dumnezeu îți spune că El lucrează la cererea ta El nu a uitat de tine El, Cererea ta e în tranzit E pe cale să vină Rezistă, așteaptă că e pe cale să vină El lucrează la cererea ta Aleluia, amin, amin. Puteți să luați locurile Dacă ai nevoie de o minune sunt trei locuri care am simțit în partea Domnului că e nevoie de o minune, dacă ai nevoie de o întorsătură în procesul în care ești, ești în proces cu cineva, ai nevoie de o întorsătură, lucrurile nu merg bine, ai nevoie de o minune, când vorbesc de această minune, Dumnezeu mi a spus, ai nevoie de o minune acum, nu peste șase luni, nu peste un an, o să fie. nu ai nevoie acum, Ești într-o situație critică, ai nevoie acum, ori de o întorsătură la procesul în care ești, ori ai nevoie ca Dumnezeu să salveze căsătoria, căsătoria ta se destramă și ai nevoie ca Dumnezeu să, să refacă din nou, să, să salveze căsătoria ta, sau ai nevoie de o minune financiară, aceste trei, ești în proces.